Vi är på Trädgården under Skansulsbron här i Stockholm på Söder. Trädgården kanske Stockholm och Sveriges allra bästa sommarklubb. En av masterminden bakom den här klubben heter Leo Fossell och är veckans gäst. Hej Leo! Hej! Hur mår du? Bra! bra Hur mycket sömn har du fått den här veckan? I an fyra timmar och en halv, fyra och en halv per natt kanske. Hur klarar du dig på det? <laughs> ja, jag får sova på söndag. Tror jag. Ja. Ja. Du, du har precis öppnat dörrarna här. Eller för en mm. par timmar sedan. Stålande solsken. Folk är jätteglada. Det är svinmysigt. Ja, det känns väldigt nu i sommaren här. Vad va, va har du för roll? Skulle du säga på trädgården? Mm, någon slags... Någon slags... Eh, Alltså jag, jag bokar ju all musik och jag sköter, jag försöker göra så att vi når ut till folk att vi får besökare, så Som någon slags PR-ansvarig skulle jag säga. De två uh, viktigaste rollerna. Ja, samtidigt. <laughs> uh, men sen är man ju även inblandad i nästan allt. Uh, jag, I och med att uh, man håller på, man är med, man har ett finger med i allt som sker nästan. Mm. Och jag vet att du är en grym DJ också. Hur mycket spelat kommer det bli i sommar för dig? Mm, lite grann. Någon... En, en, en, ja, några gånger i månaden, en- två gånger i månaden hoppas jag kunna klämma in mig själv. Vi får se, Aha. vi får se. Vi ser fram emot det. Vi ska prata lite mer om uh, hur du jobbar här på tekbarn mm. och så. Du har varit med och valt låtar den här veckan. Precis. Vi kommer köra lite så här, varannan låt och jag tror att det blir, det blir ganska dansigt den här gången. Mm. 13 avsnitt av Jenny Jag vet inte om det är en oturs eller inte. Jag tror det blir... Nej, jag tror det kommer bara kännas fint. Ja, tror med det. Vi har smyggit igång ditt första val här i bakgrunden. Mm. Vad är det för någonting vi hör? Det är en tysk Map Mapache. Mm. Så tror jag uttalas. Uh, en, jag tror den är två gammal låten, men nu är det en, en ganska purfärsk remix av... Uh, Salux, uh, Salux Peep show. Peepshow. Peep show. Ja, Vilket full namn. Till. Det som är Axel Boman och Petter Nordqvist. Ja. Från Studiebarnhus. Jenny och vänner favoriter. Precis. Uh, så, uh, jag vet inte den här. Jag tror den är direkt från studum. Mm. Uh, men den är fantastisk. Vi vill Vi lyssnar. är Nola i en remix av uh, Sallax Show. Vilka var det som döljde sig bakom det här remixnamnet nu igen då? Eh, Axel Boman och Peter Nordkist oh. från Studiebarnhus. Just det. Eh, som känns ganska produktiva just nu. Absolut. De dyker upp under massa alias och släpper massa grejer. Hela tiden överallt. Eh, och på sin egen label. Mm. Och du vet ju här innan, du, du är bokare och PR-person och gör tusen saker här på Tregon såklart. Mm. Men eh, ni har även eh, startat en label. Precis. I samma eh, med den här klubben på något sätt. Precis, med underbron då. Ah. Så Underbron Recordings som är tanken att avspegla dansgolvet på Underbron helt enkelt. Mm. Eh, Hur då? På ett ganska spretigt sätt tror jag är tanken. Att det ska vara allt från skramlig disco till Detroit eh, techno och Chicago House. Eh, så nu har vi släppt en, en tolva som är väldigt försenad på grund av World Record Day. Mm. Eh, eller vad det nu heter. Eh, men den kommer... Jag tror, den, jag tror den har kommit, att ligger på posten och väntar på oss. Vad är det för någonting då? Det första släppet är Word. Eh, Just det, som vi har eh, som ni har spelat i ja. podden. Eh, med en remix från Delroy Edwards. Eh, och kommande släpp kommer i juni och är från någon som kallar sig ISS. Mm. Eh, med en remix av Tracks från Chicago. Ni får uh, Hålla Bjuder dem till oss så att vi får ja, såklart. spela tidigt. Den kommer dyka upp på nätet uh, på Soundcloud och hemsida inom kort. Härligt. Mm. Du, det, det här spannet som du beskrev nu av genre, mm. det som skulle spegla underbroen, mm. det kändes ändå ganska smalt dansigt. Ja, ja. ja nej, men skivbolaget kommer nog försöka, det, det ska nog avspegla klubbgolvet i tanken ah. framför allt. Uh, och att äv, även om det är, det är ganska smalt, men det finns ändå ett ganska brett... Mm. Någon slags bredhet i den då, enligt mig <laughs> i alla fall. Vi, vi sitter ju här lite vid utkanten av klubben nu bakom huset. Mm. Det är säkert flera tusen människor på andra sidan huset som dricker öl just nu och lyssnar på någon slags rock som man kan höra här i bakgrunden. Ja, Det är en massa folk som trängs på trädgården i sommar såklart. Vi, vi kommer också röra oss här i podden från dansmusiken till eh, någonting som de flesta har pratat om den här veckan men som du inte har hört än. Nej, precis. Jag har ju vi... jobbat för mycket så jag har missat det. Jag har vi... sett det stryka förbi i feeden på olika ställen. Men... Veckans men... stora musiksnackis ja. ska vi lyssna på nu. Spänning. Det är ständiga rb favoriten Mariah och en ganska ny R&B-fabrit, Miguel. Mm. A smile so bright Oh, you're killing me alla, tycker jag. Jättebra. Tycker du det, Leon? Ja, jag gillar ju det gamla soundet. Det här, ja, det är ju ganska retro-soulet. Ja. Det är jag svar för. Men på ett sätt så kan jag känna att jag brukar vara ganska allergisk mot det, jag vill ha det här liksom krispiga, ändå Ja, nej men jag, jag, ja, jag vet fiktor. inte. Jag, det var ju första gången jag hör den här som sagt. Ja. Uh, jag har ju missat den talt. Vad får du uh. för känslor? Sommar. <laughs> Sommar. Nej, jag... jag, jag, jag jag gillar det. Den har ju fått så här massivt eh, positivt genspar på internet, känns det som. Alla alla man känner har liksom bara kastat sig i Det göra känns ett när man hör den, tycker jag. Ja, men visst gör det. Vi, eh, vi har ju utövat någon slags eh, galen eh, blandning här. Vad annan låt mm. eh, R&B, vad annan låt eh, dansmusik. Ja. Vi har fortsätter med någonting som blev av allt ja. Omar S. Precis. Vad är det? Eh, han... Han, det, det känns som att det är en stor är någon stort Oklarhet runt honom Han mm. är från Detroit och han eh, Verkar gilla Detroit Alla hans skidomslag är han står i olika stadsmiljöer Detroit Han sitter i en sjö eller står på huk vid någon gränd <laughs> Han har sitt egna skidbolag Som är, släpper fantastiska grejer eh, Som man ibland missar För att man lyssnar på dem i skivbutiker Eller så alltså i digitala skidbutiker. Mm. Sen när man hör dem på klubb så Va fan är det här det låter så gärna bra ute. Uh, så det här är ett spår från hans nya album som kom inom uh, senaste månaden som jag tycker är fantastiskt. Mm. we wine rewind we we we Omar S, Rewind Vi hinner inte med att spela dina jättelånga låtar som du har med Nej, dig Nej, jag, det, jag det. <laughs> Du får ligga och skvalpa här lite i bakgrunden ja. uh, Den här snubben, uh. hur, sto hur stor är han? I uh, Detroit skulle jag säga Eller i dansvärlden ja, men jag, jag, jag skulle säga att han är jättestor uh. Det är någon som alla vill se och, uh, en, en, en av de stora inom det här soundet uh. Skulle jag säga men du berättade här när vi lyssnade på låten att han ändå är ganska tillgänglig, eller? Ja, eller det är med att han, han verkar som att han vill göra det mesta själv. Eh, eh. Hur märker man det? Jag har hört om folk som vill köpa musik från hans digitala hemsida. Där har man väntat sig att man ska kunna bara trycka på download. Men de får istället SendSpace-länkar mailade efter en vecka. Eh, pr privat från han. Han skickar länkarna själv. Liksom. <laughs> Vad fint. Ja, och han är så här. Ah, men han verkar vilja... Han, man vet inte om man mailar med honom eller om är hans bokare när man ska boka honom, utan det är lite grann så här Det är lite... Det är ingen stor... Han loggar in på ett nytt konto och... Ja, och, men typiskt. Och, och det kan jag tycka är rätt kul i... i ja, men det, ofta är det inte så. Nej. Allt ska direkt gå via agenturen nu. Han, han kör i eget race på något sätt. Mysigt. Ja, jag gillar det. Va, va, vad är det som du tycker om med den här låten? Nej, men han har någon slags värme i det mesta han gör. Uh, jag vet inte hur, hur pass bra det kommer fram här nu till folk som hör, men när man hör det här på bra, bra ljudsystem så, hans låta växer så otroligt mycket när man hör den på ett stort ljudsystem. Mm. Det blir som en helt annan sak. Att det blir som en annan låt då. Men jag vet inte, hela den nya skivan är fantastisk. Idag kör vi det från en laptop utomhus. Precis, med <laughs> skränig, med skrän skränig rock i bakgrunden. <laughs> Kanske inte optimalt, men, men det är ett tips i alla fall. Ja. Vi fortsätter med ett litet jävligt val här idag. Om man har sin egen podd så får man spela sin killes nya låt. Självklart får man det. <laughs> Om man har en kille som är producent. Uh, up to no good minst nu blir det Jesper, han är med en producent som heter Up to no Good, som brukar göra hiphoplåtar och sånt i alla fall. Det är han och Alexander Peristeris. Nu har de en EP på gång. Det här är deras första låta ifrån. Den heter Don't Call och låter så här. bakom Lilla Namos hits Huffa Guss och Höj volymen. Det här låter lite annorlunda. Uh, After no Goods, uh, en av deras första egna låtar, Don't Call, heter den här. Uh, Leo, vågar du säga vad du tycker om detta? Ja, jag gillar det. Det Va? låter som under ja, vatten, helt enkelt. Att man simmar under vatten och mår bra. Sen fick jag även lite Raymond scott bibbar. Vem med det? jag har inte jättemycket koll med att han gjorde någon slags äh, album som handlar om att barn ska somna på 50-talet. Soothing Sounds for Babies. Tre stycken <laughs> vinyler med olika åldrar som man spelar för att, så barnen ska somna. Är det ett bra betyg på en låt? Eller? Ja, eller? fantastiskt. Den skivan är, är helt otrolig. Äh, Vag, vaggvisa, ah, vaggvisa för barn. Musiken. Ah. Oh, oh, oh. Jag vet inte om det var, det var tanken men jag får någon slags här Mysigt, mysigt gung. Ja, vad bra. Mm. Jag ska hälsa det här till <laughs> Jesper, <Jasme>, min snubbe. <laughs> De kommer lägga upp låten på sin soundcloud lite senare i kväll. Superexklusivt här i Jenny Vi fortsätter med norsk musik. Precis. Som du har plockat med dig, år. André Bratten. Bratten. Bratten. Eh, som är någon slags ny protégé i, inom det norska disco- gänget. Mm. Hänger med Terje och Lindström och hela, hela den där gänget tror jag. Så den här låten är inspelad i Terje studio om jag har förstått det rätt och är en, kommande, en del av en kommande EP. Vi lyssnar och pratar lite mer efter. Liksom lite här för oss själva ja. eh, till den här låten. Ja. Mysig Det är man, känsla. Den är en norsk fjordpromenadslåt <laughs> ska jag säga. Man kan liksom eh, bara mysa fram längs fjordkanten ja. den här låten. Andrea Brattan, Stille Suti, heter den här. Det sa han: liksom, Han är någon slags proteger till hela Nydisk-gänget från Norge. Ja, jag vet inte så mycket om honom mer än att han. Jag tror att de har tagit honom under sina vingar på mm. något sätt. Och man, jag tycker man hör i den här att det är någon liten togsherrie över den på något sätt. Om man har hört hans senaste släpp. Hur orolig ska man bli för en kille som blir så här Lärling till det gänget Jag har fått fram att de är ganska stöka och... Nej, verkligen inte. verkligen inte De är väldigt lugna okay. uh, uh, Både Terja och Lindström är, De är världens Godaste, dricker ingenting Och vill bara åka hem okay. <laughs> På riktigt, de är lugna. Ja. Och du vet ju, för de har ju varit här ja. På Teggon ja. flera gånger ja. Senast nu förra året uh, När ni körde daytime session Precis Nej, men de är världens snällaste och jag tror båda har familjer hemma så de är inte stöka. Okej. Okay. Prins Thomas däremot. Oj, oj, oj, oj. Nej, nej, jag vet. Nej, men det är bara för att de andra är så lugna. Så att, ja. så... Vi, vi sitter ju här på trädgården. Mm. Stora premiärdagen. Vad, vad har du för förhoppningar om sommaren? Kommer ni på tal om just Daytime Session som har den här stora satsningen som ni var så bra på förra året? Mm. Vad, vad, vad ser du mest fram emot i år? Uh, ja. alltså, Ja, uh, session såklart, som kommer tillbaka mm. uh, med lite olika inriktningar på varje kväll. Sen är det väl allt, allt det är framförallt stämningen och bara träffa en massa glada människor. Nu är ju restaurangen nybyggd så den tycker jag ska bli kul att bekanta mig med. Du, du som är gammal gemet ändå, mm. vad, vad är liksom så här framgångsreceptet för en bra sommarklubb? Hjärta skulle jag säga. Det handlar inte så mycket. Bokningar är jag lärare, men det handlar om att ha någon slags hjärta och eh, att folk förstår att det finns någon skäl bakom det. Att det inte liksom, bara är business. För att, Hur gör man för att få fram det, då? Jag tror det är bra, viktigt att ha någon slags kombination av folk som bakom det. Att alla har liksom, olika kvaliteter. Någon är, är bra på det här, någon är det här. Så att man inte tre stycken, fyra stycken likadana att man, mm. man behöver olika personer som står bakom, någon brinner för det här och tycker det här är viktigast någon gillar det här så just det där kombinationen så att det blir lite krig inom företaget så man får slåss för sin sak och ja, vad som är viktigt tror jag är det vinnande konceptet v Vad är det som du kan slåss för? <laughs> Massa pengar för att boka feta DJs och göra roliga saker som kanske inte ger pengar direkt utan som kanske i långa loppet ger någonting. På tal om det. Uh -huh. Jenny och vänner, podden. Ja? Vi kommer ju finnas på, på Tegon Precis. i sommar. Varje lördag från nummer första juni. Då kan man också komma och lyssna på den live. Vi är lite nervös för. Det ska du inte vara. Nej, vi får se hur det går. Vi är så så går. snälla här. <laughs> vi fortsätter idag med en gammal favorit, The Dream. Jag som är producent för den här podden. Så myser nu här lite på så går, Det går jätteklart ju. Hit your mm. body with Hey! My hey. hey. hey. a peep The Dream tillsammans med Jay-Z, High Art. Det här var en av mina absoluta favoritlåtar från veckan som gått. Vad tycker du om det här, Leo? Man gillar ju Jay-Z. Man gör ju det. Ja, och det har man ju alltid gjort. <laughs> jag har inte hört låten innan, men och ni har precis förklarat vem The Dream är. Som jag inte hade aning om. Hur kan du ha missat The Dream? Jag vet inte. Jag vet, det finns ju hela mycket musik eh, hela tiden överallt, ja. så jag, jag, man får bara sen försöka skala av vilka ställen man hittar. Det, jag vet inte, Det. Är, jag, det här är ju ja, om man missar, ja, jag ah, ja, jag, jag, jag har inte koll på några av de här låtarna som du har med dig idag till Nej, exempel. Vad va, va, hittar du din musik någonstans? Eh, ja, eh, digitala skibutiker, mm. fysiska skibutiker. Hemliga, exklusiva mailinglistor har jag hört <laughs> Ja. Ja. Vill du höra mer om det? Eller? Ja, kanske. Eh, ja. Nej, men jag en, en hemlig lista sitter jag på med musik eh, som heter Grinding. Så där får jag en del eh, nya tips. V vad är det, vem är det liksom den kändaste personen där som bidrar med guldkorn? Eh, Errol Alkan var med Men han bidrog inte med någonting Så han åkte ut ganska fort <laughs> uh, Annars är det mycket roliga jag, jag får inte säga vilka som är med uh, Men jag kan säga vilka som åkte ut Som en elitlista uh, Ja men lite grann så Men pass med musik Och uh. Uh, saker Allt möjligt Trådar om katter Trådar om glas, Men också mycket musik <laughs> va, va, Vad sägs på den här listan Om den här låten som vi här igång här i uh, Alla älskar den här det är bästa låt.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 Enligt mig, precis. Varför är den det? Uh, jag vet, det låter som ett uh, blixtrande åskväder på en Söderhavsö på något sätt. Den börjar ganska intensivt. och Ja, men den, och är allt, så, liksom. den är så elektronisk på något sätt. Sen kommer trummorna in och sen kommer den här de, de polisgitarren in i slutet. Så den bara är en kombination av allting som ska vara omöjligt och den gör det fantastiskt bra på något sätt. Som vanligt är det alltid sista tredjedelen som är bäst tycker jag med dansvådarna. Precis. Men Morris Fulton han kan sina grejer. Du säger Morris Fulton. Eh, det här är ett av hans alias. Ja precis. Cyclops. E ja eh, och låten kom januari i år men har funnits i hans händer säkert fyra år. Jumpbugs. Precis. Eh, jag hörde den för tror jag, tre år sedan i någon mixtape eller något, någon podcast som han gjorde och har försökt hitta den sen dess för den fanns ingen namn på den men sen dök den här upp preview på, på Juno och då dog jag lite. Så konstigt men låt, dans, särskilt så här dansmusiklåta eller får jag del dancehall eller vad som helst ja. som kan ha så här flera liv. Ja. Att de dyker upp ett år och sen snur, liksom, ja, bubblar de lite. Det är väl och någonting, och alltså, de har väl ingen, alltså många de som, DJs har väl inte samma press på sig att släppa för det är inte det som är pengarna. Då kan man väl lika gärna hålla, alltså, hålla på för det är DJ gigs som mer pengar. Mm och så vidare. Men det här tycker jag den har nog varit min veckans låt i hela året hittills. I, i fyra år? Nå, ja, men precis. Ja, men Just när jag fick... Den, väck, den väcktes ut i liv igen när jag såg vem det var och att den skulle släppas. Ja. Då blev det ju en ny pepp så att den har jag spelat mycket. Vad, vad tror du? Kommer det här bli en av årets stora danshittar? Nej, det tror jag inte. Den, den, har bara, den har legat ganska mycket under ytan. Men varje gång jag har spelat den så har folk säkert två, tre pers varje gång kommit fram och bara vad fan är det här? <laughs> eh, så att folk gillar den. Ja. Folk går blir galna när man spelar den. Vad va har du annars... Eh, Vad va är du sugen på just nu när det kommer till musik? Vad va, va, va letar du efter? Det, det, jag vet inte, det känns som att det är lite, nu börjar det ske ändringar lite grann. Jag tror, det, jag tror på någon slags eh, electro-revival. Eh, ja, fast <laughs> på, på ett kul sätt. Det, jag har också också känt ursdag väldigt länge för alla som säger att de spelar elektro. Men mm. jag tror att det kommer någon slags, på, på ett nytt sätt eh, kul. Så det, frågan är väl de, hur de som fortfarande spelar den gamla rektorn och de som spelar den nya, hur de ska mötas i det här. Jag spelar elektro. Uh, kommer det bli bråk här på i tregården? Nej, men mer, mer som liksom, jag som bokade. Hur vet jag vem som spelar bra elektro och vem som spelar den gamla dåliga elektron? Uh, <laughs> så att vi får se. Men jag tror att elektron kommer tillbaka. Uh, Stora spaningar från Lev och Vad är du mest peppad på här på trädgården i Samar? Vilken är den stora liksom, äh, favoritbokningen? Den stora favoritbokningen? Nej, men det ska bli kul med äh, äh, första sessions datumet 31 maj. Mm. Med Nina Kravitz. Som har ju varit lite blåsväder nu. Äh, senaste... Jaså? Ja, det, ja det var en, hon la upp en video där hon bad Carl äh, istället för... Äh, det är en lång historia, men det, hon har varit i blåsväder och eh, hon kommer spela här. <laughs> nu, nu får ni ingen bra, förklaring bra på bra varför. Bra insålt av pr <laughs> <ansvar>. <laughs> nej. <laughs> ja, nej, men eh, jag tror att Date Sessions eh, kommer bli jättekul. Det blir sju gånger och hon inviger 31 maj. Ja, Sjuk cool bror. Ja, Android. det är hon. Jag tycker den var cool också, men vi får, ja, ni, folk får googla helt enkelt. <laughs> Stort tack att du kom hit idag Vi kommer ju se igen här i sommar Ja det kommer vi då Det kommer bli missa. Ofta Men nästa vecka så åker jag och producent Peter till Barcelona, vår första, Barcelona. Uh, vår första internationella utflykt med podden Det ska bli kul cool. uh, Vi avslutar kvällens podd med en peter favorit också Sweaty Beats, Make a Move Här i en av branches. I me if you like it, get I got too you it